hiru azpigaia uh, ezagit ditugu lehena da uh, garaiua edo mobilitatea. Uh, nola alda guk ere ugun lugalde batetan uh, gure eggunneroko usaiak etala nola nola pasa eggung gusizz bakoitzak bere otoa azeko or nola gauzak puxkat taltu biziki de desafi handia da eta hogi begira enpleigu bat hartu dugu aibarekina hemezsozilabeta uh, Pues que da yuri lo ceco, emandezan lo couvertureage do el garric garatzeko Uh, kasik etxikusitan edo deitukotu edo jendeak uh, entxatuko da ezagutzea bako txain, uh, usaiak eta guztia uh, ea nun edo zer, nun dik uh, abiatzen alden uh, elgarrikilako eta ere mandezaun uh, tupustapan uh, bieunen burian uh, joan behar bat bayonat, nola komunikazien aldugun bai interneten bidez pa, lekukot plateformat batetan, ergan ez ara banua, mandezaun bankatik amagontan eta aldun izatxaleko lauontan bayonako itzulea inek eta ere lekuko ostatietana Gauza bera izain da eta Internet plataformaa batean, hori da helburu hasteko eta leko gustatietan ere Internet ibiltzen ez duten denndako. Gageilu etaz e, bestalde zerkpondu e, gauzi ba ere. Bueno, beste gaii bat bada et etxex etxe buruz? han kanpainako egi a닛etan bezala bada etxe hutsak na egin egin lan bat. Hain dugu hosantsa uh, mendu bat, uh, ikerketa bat, ikusteko zumat ziren etxe hutsake, ajunt hutsake edo bigarren etxe gisa bali direnak edo uh, alokatzen dituztenak uh, udako udakoan dezauna. Horik ere bon, ara, urte guziak, efe, ez baitira betiak, alo. Eta hori dion, e, puskat ateratzeko, porzantazabat, zonbat diren betiak etxak, halla? E, eta lan hori ere nahi dugu eman, e, zinez goxoki bate errokutsi gabe, nozoen diren urtsak, nogo diren jabeak, ezta bate hori helburia. Da nahi badugu demografia gure eskualdetan e, goititu, nahi badugu e, gure erriek alaket izan ditan, halbazen bat jenderekin ere ginen da, eta usten direlaik, Eriak ez dilak etadean lan hogi buruz nahi dugu sakondu landu gauza hori eta beraz uh, jasa zemendurien dugu ikusten dugu egi batzuetan kasik ehonako eg diak eztilabeteak eta badela zinez gauza bat egiteko. Hori lotua ere etxe eta garilu ba, zerbitzuak? Bon bementuan zerbitzuak ikusten dugu bada ikerketa batekin eta ikusten dugu zerbitzia orokoki ona dela. Orok horki, lehkian berean uh, diren zerbiziak, iru egitan, ba igorgin, uh, badira, ainit zerbitzu, doni bane garazin. Mand eza ogoi minuta horren erdi bat, barne, alare, bada ainit zerbitzu uh, hemen direnak. Mm -hmm. Ezan da ino lotua edo haurzaindegi eta hola? Eri etxea, ba, eri, uh, servizu, eri, eri etxea bada bai gorgiena. E, doni badira niz gauza, bai gorgiena bon, gira atxekitzeko, posta ta, eta percepzione eta hori denak bohokatuko gira eta uh, egiten dugu serviziak, hau zen dugu egiten uh, dugu egiten dugu egiten dugu egiten dugu egiten dugu egiten dugu egiten